La entrevista.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 doncs bé, com dèiem, notícies més que negatives que es posaven doncs, a, en audiència pública, en comunicació a tots els ciutadans que han volgut assistir a la sala Albenis i parlàvem d'aquestes xifres. Deute acumulat d'un milió 600 mil euros, l'interventor municipal dèficit d'un milió 600 mil euros, l'interventor ho ha explicat de manera així com molt gràfica cada dia que l'Ajuntament obre les seves portes a consistori per diners. Sí, efectivament. Cada dia que obrim la porta nosaltres perdem concretament 1.612 euros. Això no se situa en doncs, un dèficit com, com tu ja comentaves i com el senyor de la viuda ha comentat, de 1.680.000 i alguna cosa acumulat al llarg del 2008, del 2009 i del 2010. Properament tancarem l'exercici a 31 del 12 amb la qual cosa veurem per quines xifres estem parlant, però aproximadament serà alguna similar. Per tant, efectivament obrim la porta, 1.612 euros menys proper 15 de desembre, una data important per l'Ajuntament de Tiana, perquè ja han explicat que estan treballant de manera conjunta amb la Diputació de Barcelona per trobar una solució i que en aquell cas posaran en comú doncs no són les sortides. Sí, a veure, no solament és per, per trobar la solució, sinó està clar que hem de sol·licitar un préstec, el que es diu un préstec complar d'assanejament pròpiament dalt, però és obvi que el préstec eh, que s'han de retornar, a més amb interessos i que s'han de complir uns terminis d'amortització, etc no és l'única solució. El que amb la Diputació estem treballant és la quantitat concreta que seria aquest préstec o aquest pla de sanejament pròpiament tal, i el que estem treballant nosaltres, a més també de la mà de la Diputació, seria la resta de mesures d'acompanyament, que jo també ja hi he explicat una mica al llarg d'aquesta sessió, que estem treballant des d'aquest de darrer semestre del 2011. Per tant, Esperarem que el dia 15 de desembre la Diputació compleixi amb l'enllubrament o amb la presentació del pla de sanejament i ens oferiran una sèrie d'escenaris al qual nosaltres doncs, els ajustarem realment a les nostres necessitats, a les necessitats de Tiana. Mentrestant, doncs, hi ha coses clares que ja hi ha mesures que s'hauran prendre tot i que sí que ha afirmat que es garantiran els serveis bàsics, però s'haurà de reestructurar serveis. Sí, efectivament. S'hauran de reestructurar els serveis, per exemple, des del punt de vista de que eh, hi ha una identificació clara de serveis de conserreria, per exemple, en el poliesportiu, en les activitats extraescolars, en el casal d'avis, etc Per tant, no es tracta en cap moment de, de fer usos d'expedients de, d'amortització de les persones treballadores de l'Ajuntament, sinó més aviat estem pensant en la creació d'una bossa d'hores, per exemple, de tal manera que si es necessita un servei de conserceria en un moment determinat a la sala Albènis, per algun acte determinat no sigui necessari contractar hores extres o no sigui necessari fer ús de personal subcontractat sinó que hi hagi un cert ajustament una certa mobilitat d'aquestes persones de tal manera que continuen sent treballadores d'Ajuntament, continuen vinculades a serveis de conserceria però és possible que hi hagi algun dia determinat que estiguin amb un, amb un equipament i hi hagi algun altre dia determinat que estiguin amb un altre equipament són mesures d'aquest tipus que el que fan és de que conservis el que tens i que al mateix temps doncs, et vagis de mica en mica reduint despeses Aquest seria un altre exemple o bé per exemple el que comentàvem en la, en el, en la presentació de l'Escola de música i dansa que ha sigut un exemple dels més Van eh, bueno, que ens van trobar sobre la taula eh, especialment a l'inici de la legislatura amb un dèficit de 65.000 euros després de vàries reunions amb l'equip directiu l'hem lograt baixar 12.000 euros. Què s'ha fet personalitzar els grups d'alumnes al grup de l'alumnat i en altres i en altres mesures eh? per exemple en el cas de la piscina descoberta, per posar un altre exemple, doncs té un dèficit actual d'uns 15.000 euros, però hi ha la possibilitat que hi ha un bon marge de negociació amb l'empresa que porta l'explotació d'aquests tres mesos del servei de la piscina i cada a més, per cert, treu uns índexs de satisfacció dels usuaris i usuaris molt bons. I hi ha marges de negociació perquè els estem valorant en aquests moments, però, donant que encara no hem tancat res, no es va anunciar. Però serien, eh, seria, serien mesures mesures que permetran reduir les despeses corrents de manera important hi ha altres despeses que no té res a veure amb els serveis, sinó que són consorci, són determinades adhesions a convenis, etc., que són en aquests moments del tot inútils per Tiana i no val la pena conservar-los i en canvi ens costa diners. Hi ha una preocupació des de la ciutadania evidentment que quan es planteja aquesta fotografia de com està l'Ajuntament de Tiana es pregunten, ens pujaran els impostos? Jo ja he comentat en la sessió de que de cara al 2012 ja ja vam aprovar per ple de manera provisional en el passat, mede, en el passat ple del mes d'octubre les noves ordenances fiscals, eh, que hi haurà un ple extraordinari en el qual eh, esperem tirar endavant l'aprovació la, definitiva de les ordenances fiscals que nosaltres vam plantejar, en el qual ja sabeu que nos nosaltres plantejàvem un congelar l'IBI, és a dir, que la recaptació dels ingressos per l'IBI de l'any 2012 per part d'aquest equip de govern, per part de l'Ajuntament, sigui exactament la mateixa que l'any 2011. Sí que és cert que la resta de taxes i preus públics, però de menor envergadura, com estem parlant d'un determinat ús, de, o els UALS, o un determinat ús d'un equipament, etc., hi ha una actualització de l'IPC. Però l'impost fort que és l'IBI en cap moment a l'any 2012 pujarà. També s'ha parlat de revisió de condicions laborals del personal de l'Ajuntament, ha matisat en aquesta informació pública que seria l'última opció, l'última via, però sí que s'ha posat sobre la taula. Òbviament que s'ha posat sobre la taula perquè el pes de les despeses del capítol 1 és un pes important, però això no vol dir que tinguem que fer ús d'amortitzacions ni molt menys. Els hi poso un exemple, en el cas, per exemple, d'una regidoria que concretament per ja mateixa, com és el cas de la policia. En el cas de la policia local, doncs en aquests moments hi eh, ha dos places lliures, una de les quals perquè un dels policies dels nostres agents ha marxat eh, amb els Mossos d'Esquadra i l'altra doncs, senzillament no li vam renovar el contracte perquè no, no li vam renovar el contracte doncs, perquè creiem que no hi havia una adaptació d'aquesta persona doncs, a la policia local de Tiana, al nou model de proximitat, etc. Bé, aleshores què en farem amb aquestes dues places? Una segurament l'amortitzarem i l'altra la deixarem lliure per si de cas hi hagués, alguna, hi hagués algun tipus de baixa d'aquestes que a vegades es caracteritzen això, la policia és un servei bàsic, és un servei mínim que hem de prestar, la deixarem lliure. Aquesta tindrà consignació pressupostària però l'altra l'amortitzarem per tant eliminem ja un lloc de treball de la plantilla de l'Ajuntament que no quedarà ocupada per ningú però no estem acomiadant a ningú en cap moment. Ah, parlem de serveis bàsics perquè ho ha mencionat però què estem parlant quan parlem de serveis bàsics? Bé, a veure, d'entrada hauríem de fer ús de la hauríem de fer ús de la llei de bases de règim local, és a dir, hi ha una sèrie de serveis que són uns serveis bàsics, que són uns serveis mínims que es veu obligat a prestar a l'Ajuntament, eh, que és, com són el servei de recollida de residus, com és el servei de neteja, el servei de l'enumrenat, de subministrament d'aigua i de seguretat. Aquests es consideren són els serveis bàsics per se. Per tots els ajuntaments són obligatoris. A partir d'allà, neixen una sèrie de serveis que els ajuntaments no tenen per què fer-los, a no ser que vagi segons una dimensió, segons una ràtio per a habitants. Uh, Però és el que es diuen, és a dir, un cop esclosos aquests que es consideren bàsics, imprescindibles i que tot ajuntament ha de subministrar, uh -huh. després hi ha una sèrie de serveis que són les competències impròpies famoses, és a dir, que els ajuntaments s'han vist obligats a assumir-los perquè el dia a dia de la ciutadania li demanda. Parlem d'educació, parlem de serveis de biblioteques, parlem d'esports, de, parlem d'activitats culturals, etc. I aquests serien els que ja no són bàsics des del punt de vista de l'obligatòria d'un Ajuntament de portar-los a terme. És obvi que nosaltres, serveis socials i educació, és un dels serveis que, que considerem que... que no hauríem de tocar, òbviament, però això no vol dir de racionalitzar. També amb l'escola Bressol, més enllà del tema de la taxa de l'escola Bressol famosa i que la Generalitat de Catalunya ens ha retallat amb efecte retroactius, també van fer el mateix que amb l'escola de música i dansa, és a dir, vam establir un procés de racionalització de l'escola Bressol, de tal manera que el dèficit que teníem en el moment d'iniciar la legislatura era aproximadament de 162.000 euros, i en aquests moments és de 106.000 euros, és a dir, a l'Ajuntament li està costant 100 6.000 euros cada any l'escola bressol i així tot estem disposats a continuar-lo assumint per tant serveis socials especialment per no deixar desatesa a qualsevol persona que pugui necessitar eh, l'atenció de l'assistència social i per altra banda educació aquests serien fonamentalment la resta tenen un cert marge de reinvenció Uh, proveïdors. Uh, mm. Sabem que recentment ha assignat el prest que el crèdit amb, amb l'Institut de Crèdit Oficial precisament per assumir uns pagaments pendents amb els proveïdors però n'hi han d'altres que, doncs, que es van sí. acumulant i que encara sí. no s'han pagat i que ho explicava molt bé Antonio de la Viuda eh, quan hi ha una manca de pagament hi ha una pèrdua de credibilitat i per tant una pèrdua de capacitat a l'hora de negociar preus. Tot va lligat. Tot va lligat efectivament tot va lligat. Efectivament tal com comentes, abans d'ahir vam signar l'ICO per valor de 263.024 euros. El que ens ha permès ico és pagar especialment el que són les factures, com he comentat, de proveïdors pendents de pagament de l'any 2010, de l'any 2019, algunes del 2009, algunes del 2008, les que menys, i la, i la major part de 2011 fins al 5 d'abril, que és el que permet l'ICOR. Amb això que els vull dir? Amb això el que vull dir és que em passo jo, nou equip de govern, nova alcaldesa pagant les factures de l'equip anterior. Jo eh, és obvi que nosaltres no hem pogut assumir noves obligacions amb proveïdors perquè encara estem pagant tot l'arrastre. Però, efectivament, hi ha una pèrdua de credibilitat. Nosaltres estem intentant eh, recuperar aquesta credibilitat via la confiança i via noves condicions eh, amb les empreses, especialment les fortes subministradores de, de l'Ajuntament, i estem esperant, òbviament, a veure quin és l'impacte dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per tal de donar sortida a noves obligacions. Però el que no podrem fer és obligar-nos a coses que per sobre de les nostres possibilitats jo crec que això ha quedat claríssim. I aquestes empreses que mencionava hauran de jugar un paper important també a la vila, aquestes empreses que presten serveis a Tiana. Sí, a veure, jo crec que hem de distingir el que serien els grans proveïdors de subministraments especialment, o els grans proveïdors de serveis, del que serien els petits proveïdors. Aleshores, amb els grans proveïdors de serveis, abans ja els comentava de que estem iniciant una línia de concertació pública-privada de tal manera que volem que assumeixin unes determinades actuacions que de manera que allà on no arribem nosaltres eh, i relacionades amb la seva activitat doncs es puguin portar a terme. Poso un exemple. Eh, nosaltres el proper any ens veiem obligats a treure les noves pliques, al nou concurs públic de servei de recollida de residus i de neteja. No sé quines empreses seran les que finalment guanyarà però és obvi que hem iniciat converses amb diverses empreses de, que són les que normalment es presenten en l'espai presentant en els concursos d'aquest tipus de, de servei i en els quals estem plantejant que, com a millores alplica, doncs, assumeixin des de campanyes de comunicació i de consensió cívica relacionades amb la netesa, és a dir, el seu servei o de recollir descombraries, etc. Són despeses que normalment les estem assumint des de l'Ajuntament, però no, en aquest moment les traslladaríem al que seria una línia de concertació pública i de responsabilitat social corporativa per part d'aquestes empreses, que, a més, per ells són despesa deduïble despesa en de l'impost de societat i incrementa, a més, la seva reputació social corporativa. Per tant, anem bé, de moment anem bé, perquè hi ha hagut una bona acceptació. I després hi haurà noves regles de negociació. Abans els comentava, per exemple, de que si amb la piscina descoberta tenim un dèficit determinat, actualment d'uns 16.000 euros, crec recordar, doncs el que farem és intentar negociar amb aquesta empresa perquè baixi el preu però a canvi d'alguna cosa, és a dir el que eh, hem de seguir l'estratègia de guanyar-guanyar, que en anglès es diu win-win, el que no es pot fer és apretar apretar-apretar i no, i acabar sense, sense cap tipus d'objectiu. Jo crec que de mica en mica anirem negociant i el que és més difícil és òbviament les empreses dels petits proveïdors de Tiana els quals per mi per mi pel nostre equip de govern és una prioritat de tal manera que com vostès saben en moment en què vaig assumir la legislatura, una de les primeres decisions que vaig portar a terme era donar sortida al pagament de, de factures endarrerides de proveïdors de tiana. Per tant, amb aquests, una especial cura i sobretot una... molta pedagogia, molta comunicació i molta proximitat per no deixar-los sols perquè aquests petits són realment els que, pateixen, eh, els que pateixen realment el dia a dia de la situació econòmica financera, no les grans empreses. I estem en allò, estem en allò. Podem afirmar, i no ens equivoquem, que estem en un punt sense retorn a, a l'audiència pública? Ha quedat clar això? És a dir, després d'haver-ho comunicat públicament a la ciutadania que, com dèiem, doncs unes 200 persones s'han acostat a la sala d'Albenis que han omplert la sala d'Albenis, doncs per sentir aquestes explicacions públiques podem dir que és un punt i a part eh, en aquesta evolució de l'Ajuntament? Bé, a veure, és un punt de part des del punt de vista, de, jo crec, de la manera de fer política, de la manera de governar i de la manera de comunicar decisions importants. Des d'aquest punt de vista és veritat que s'havien fet algun tipus d'actuació més aviat relacionades amb aquestes actuacions que l'anterior legislatura agradava tant, de participació ciutadana, etc. Tots els meus respectes, òbviament, per la participació ciutadana. Però sí que és veritat que cap equip de govern, i jo diria que som dels pocs, estem rebent moltíssimes felicitacions via Facebook, Twitter, etc., del fet d'haver agafat el toro per les banyes, per dir una manera de dir, vaig explicar a la ciutadania, vaig explicar als veïns i les veïnes de Tiana quina és la situació de l'Ajuntament perquè vull compartir amb ells aquest neguit i sobretot vull que tinguin la informació suficient com perquè eh, siguem capaços d'assumir nous reptes. Des d'aquest punt de vista, nous reptes que jo també mencionava que eren de reinvenció. És a dir, ens haurem de reinventar uns nous pressupostos, ens haurem de reinventar el cicle festiu, ens haurem de reinventar un nou model de ràdio municipal, ens haurem de reinventar una nova revista municipal que ens costi més din menys diners i que al mateix temps doncs, mantingui igual d'informats els veïns i les veïnes atillant. Ens haurem de reinventar moltes coses. Des d'aquest punt de vista és obvi que és un repte i és un punt de part de que no s'havia fet mai i per responsabilitat institucional de transparència i de, de rendre comptes s'ha doncs volgut fer. Des d'aquí, sí. Eh, des d'un punt ja part de no retorn, no hi ha retorn. No hi ha retorn perquè jo també abans he manifestat el fet de que no podem continuar gastant més és impossible, perquè moment, si continuem gastant més, començarem a rebre els de llum, els de la biblioteca de llum de l'Ajuntament. Abans d'ahir tenia un burofax, de fet, se'n en el qual em tallava la, la llum de la biblioteca, la llum de l'Ajuntament i determinats trams de carrers. Això és el que no pot ser. Per tant, és obvi que és un punt de no retorn i és obvi que ens hem de remengar tots plegats. Jo crec que aquests tots plegats és bàsic. De fet, a uh parlava que, referent als impostos, que Tiana sabem que és un dels pobles amb una renda més alta i que doncs, això ha de repercutir d'alguna manera? Ha de repercutir d'alguna manera. Això és de que, si jo digués que no, estaria mentint. Per tant, ha de repercutir. No repercutirà en aquest 2012 perquè les ordenances fiscals ja estan fetes. I, a més, era un compromís electoral que en el seu dia vaig assumir. És possible que, a lo millor, si bé sapigut realment que el dèficit era de d'1.680, 80.000 en lloc de 709.000 ingenuidament en aquell moment és possible que no hagués promès, no hagués assumit aquell compromís electoral però, però tenint en compte com està la crisi econòmica com està evolucionant i cada més hi han veïns i veïnes de que es veuen afectats d'una manera doncs, més greu que altra aquest és el compromís que en el seu moment vaig assumir i és el que hem tirat endavant en el 2012 per tant no repercuteix però en el 2013 i successiu s'hi sí repercutirà si digués que no estaria mentint i ja per acabar ens en sortirem i tant, que ens en sortirem. Jo sempre he pensat que a Tiana, òbviament que ens en sortirem. Ens en sortirem perquè farem pinya i, a més, aquest és el tema de Nadal que la pròpia associació de comerciants justament ha utilitzat. Farem pinya. Uh, jo crec que estem fent molt bé els deures en el sentit de, de molt agafats de la mà amb la Diputació de Barcelona amb la qual estem rebent un assessorament extraordinari. Eh, mantenim un bon nivell d'interlocució amb les entitats supralocals que ens poden oferir eh, suport econòmic via subvenció, eh, mantenim un bon nivell de diàleg amb altres municipis del territori, com és el cas de Montgat, com és el cas de l'Ella, per tirar endavant iniciatives que pot ser que les liderin ells, però que nosaltres, en canvi, ens estiguem afegint, com a cas de la D.O. de l'Ella, per exemple, uh, i jo crec, uh, jo crec que en aquests moments uh, tenim un bon assessorament uh, tècnic financer, econòmic financer, per part d'intervenció municipal d'aquest Ajuntament, i sobretot tenim ganes i, òbviament, la necessitat. Per tant, a mi m'agradaria que no quedés sobre la taula de que, de que és una situació catastròfica, la situació és la que és, però la mirada té que estar posada, sense dubte, en el futur. Doncs de moment el futur serà aquesta reunió que dèiem del 15 de desembre amb la Diputació de Barcelona del, del qual doncs suposo que ja sabrem tots els detalls. De moment a Ser Pujol, alcaldesa Tiana, moltes gràcies. A vosaltres. Ràdio Tiana, serveis informatius.